Joalei erabide ametsa ikastolako koolendakari azira uh, Iriburun, uh, azkene gunaoetan erabaki uh, gogoj eta sohotsu bat, ahtu behar izan duzu, bulegoan esplikatzen digutzu, piskatzer, zer pasatzen den uh, Iriburuko ikastolan. Omiasen duko bakanzetan okandugu um, berri hor gure gaz kontratua bukatuko zela azaro erditsutan, ogoita batean, eta beraz um, igorri digute uh, kontratu berria. Eta gure kontratuak uh, huai arte um, 6.000 inguruko hazen gazaren zatu urte batentzat, eta um, kontratu berriarekin 2.000 euro tarai gaiten zen. Eta beraz alainan uh, gure ikastolak, abentsa ikastolak du hori uh, presio hori bere gain hartu, jadanik uh, ala dirumailan um, oreka uh, ezin atximanez ibiltzen girela, eta beraz bulegoan hartu dugu uh, erabaki bai, uh, zurrotz bat, erabaki dugu um, kontratu hori ezarra behitzea, eta eta beraz uh, atera bide uh, sekatzen ari gira, ikertzen, uh, kurtie batekin eta itzorduak hartu eta ala, atxeman dugun kontratu interesgarriena momentuko bider lau egiten du kontratu horrek Arremanetan gira egielkargoarekin eh, baita ere uh, Iriburuko egikoetxaikin. Egikoetxak errandiku lagunduko gaituztela eta um, aterabideak sekatuko dituztela gurekin. Baina uh, anartian inkertzena egira eta badakigu goita azarroaren goita batetik jarrat. Gazaik gabe izanen beraz gure inkaslek ez dutela ukanen ez beru gailuik, ez hor beroik. Alotua da inflazioari energiaren presoren emendatzeari susenki? Bai e hori da partiikularrek badu te um, deitzen den hori bukli eta gigori. Baina guk um, elkarte bezala eskola bezala ez dugu eta beraz gure kontratua prestaikipien kontratua bezala da eta, eta beraz horrek um, ezkaitu babesten eta beraz inflazioa ba uh, inflazioak jotzen gaitu oh, askiborizzki. Ejan nahi du hor hasen etzi goitia egunnerokoan nola pasako da be horurrek Beh, beharko dira gehiago jazin edo nola pasako da. Hala eh be ez rikodi tuko trikota beroak eh, nik hori eginen duten ni eta eta gero adigira sikatzen ikusteko uh, elektrikasko berogailuak ezartzen alko ditugun guri kontratuak elektrikaskoak hori uh, onartuko duen hori um, elektrika geia goberhartuko baita eta gero uh, guri kable eta denek era onartuko dituzten bero berogailu um, pizuriak hala airegi daitzen um, eta ikusiko uh, hala aste egun ez egun eta burukatzen haraz hori konpontzeko. Horrek, or, ezakit, argitan ematen duen, piskat, beha ikastola bat zuen, a, aulezia, a diru mailan komplikatu da, holako gauzak kudeatzeko? Bai, euh... bai, ba, momentuko guri kertatzen zauku, eta baina emeki emeki bedenak ikastola guziakene egin kontratuak ere uh, beharko dituzte harabirritu, ara, eta hor behar badapizu gehiago izanen dugu negoziatzeko ere, uh, Iago izan baikira beharra zo uh, uh, tratatzeko edo konpontzeko. Uh, hala bai, begunerokoan ezta egresa uh, ikastolen bizi araztea eta buruta be, belagia egira uh, burasua ikastolak guzietan uh, uh, ikastolak uh, sutik atxikitzeko eta hala, euskararen uh, tokien babesteko.